Mag Media Pro Lake Zone. naitwa John ni ofisa usihano Hospitali ya Taifa ya Mwembili. Uh 스크린..... uh mzee Kingunge Ngombali Mwiru aliletwa Hospitali ya Taifa ya Mwembili tarehe mwaka jana akitokea Hospitali ya Kairuki na baada ya kuletwa uh madaktari wetu Dingwa waliendelea kumpatia huduma uh mbalimbali kutokana na hitaji ambalo lilikuwa linamhusu na tangu wameletwa hapa hali yake ni nzuri na hata leo asubuhi nipokwenda kwenda kumuona alikuwa anaendelea vizuri na kuhusu a, ugonjwa unao uliyomleta hapa au wanaoumwa kama hospitali haturuhusiwi kuzungumzia kwa sababu ni taratibu ni haki ya mgonjwa ama ndugu wa, wa mgonjwa kuzungumzia ugonjwa unaomhususu mgonjwa mwenyewe a, kwa kweli swala la patarusa ni iliko ndani ya madaktari wanaweza kalitolea maelezo zaidi kuhusiana na kwamba lini ataruhusiwa